А подобається усім, особливо такої чарівної ночі, як ця. І я запевнив губернатора, що ми усі з задоволенням послухаємо. А бельгійський полковник знову скористався з цієї нагоди, щоб продемонструвати свій політес. «Бачте, наш шлюб був лише шлюбом з розрахунку». «Безглуздо було б це заперечувати», – сказала жінка. «Але іноді кохання виникає після шлюбу, а не до нього». «І так навіть краще. Шлюб триває довше». Я помітив, що губернатор ніжно стиснув її руку. «Бачте, я служив у флоті, і коли вийшов у відставку, мені було 49 років. Я був здоровою, працездатною людиною і намагався знайти собі роботу. Я ходив усюди, я використав усі свої зв'язки». «На щастя, у мене був кузен, який мав вагу в політичних сферах. Однією з переваг демократичного правління є таке. Якщо ви маєте достатній вплив і заслуги, які при тоталітаризмі просто не помічають, вони, звичайно, дістають належну оцінку в умовах демократії». «Ти уособлення скромності», – сказала вона. І дійсно, невдовзі мене запросили до Міністерства колоній і запропонували посаду губернатора в одній із колоній. Колонія ця була дуже віддалена, але все своє життя я плавав від порту до порту, і це мене не бентежило. Я з радістю прийняв пропозицію. Міністр сказав мені, що я повинен бути готовий до від'їзду через місяць. І я сказав йому, що це неважко зробити старому холостяку, у якого нічого нема за душею, окрім двійко костюмів і декілька книжок. «Отже, ви холостяк», – вигукнув міністр. «Певна річ, – відповів я, – і маю намір і надалі залишатися холостяком. У такому разі, я вважаю, мені доведеться взяти назад свою пропозицію. Щоб зайняти такий пост, вам треба одружитися». Взагалі, це досить довга історія. А суть її у тому, що мій попередник був теж холостяком. У його резиденції жили туземні дівчата, у зв'язку з чим з боку білих людей-плантаторів та дружин-урядовців надійшли скарги. Тому було вирішено, що наступний губернатор повинен мати зразкову репутацію в усіх відношеннях. Я благав, умоляв, доводив, перелічував мої заслуги перед країною і послуги, які міг зробити мій кузен на наступних виборах, та нічого не допомагало. Міністр був невблаганний. «Так що ж мені робити?» – скрикнув я у відчаї. «Ви можете одружитися», – сказав міністр. «Але я не знайомий ні з однією жінкою. Мене жінки не люблять і мені 49 років». «Як, на вашу думку, я знайду дружину?» «Нема нічого простіше», – сказав міністр. «Дайте оголошення в газету». Я був приголомшений і не знав, що сказати. «Що ж, поміркуйте над цим», – сказав міністр. «Якщо через місяць знайдете дружину, можете їхати, або нема дружини, нема роботи». Ось було його останнє слово. Він ледь посміхнувся. Для нього ця ситуація була не позбавлена гумору. І якщо наважитися дати об'яву, то я б пропонував газету «Фігаро», – сказав він. Я пішов з міністерства з каменем на душі. Я знав те місце, куди мене хотіли призначити, і я знав, що воно мені цілком підходить для життя. Клімат там непоганий, а резиденція міститься у просторому і комфортабельному особняку. Перспектива стати губернатором була досить приваблива, і зважаючи на те, що я мав усього лише пенсію відставного флотського офіцера, я не міг нехтувати окладом на новій посаді. І я зважився. Я пішов до редакції газети «Фігаро», написав об'яву і дав її для опублікування у газеті але я повинен вам сказати, що коли я вийшов на Єлисейські поля, в мене так сильно затіпалося серце, немов я готувався до морського бою. Губернатор нахилився і поклав руку мені на коліно. Мабуть, ви не повірите, але я одержав 4372 відповіді. Це була справжня лавина листів. Я сподівався не більше, як на півдюжину. Мені довелося найняти таксі, щоб привезти ці листи у готель. Моя кімната була завалена ними. 4372 жінки бажали поділити мою самотність і бути дружиною губернатора. Я був приголомшений. Вони були різного віку, від 17 до 70. Серед них були дівчата бездоганного походження і дуже культурні. Були також незаміжні жінки, які на своєму життєвому шляху схибили і тепер хотіли зміцнити своє становище. Були вдови, чоловіки яких померли, залишивши їх у скруті. І були вдови, діти яких могли б стати для мене утіхою на старості». Це були блондинки і брюнетки, високі і малі на зріст, товсті і худі, декотрі з них володіли п'ятьма мовами, інші вміли грати на піаніно, декотрі пропонували мені любов, а декотрі жадали кохання, декотрі могли пропонувати мені тільки міцну дружбу разом з повагою, а декотрі мали солідні достатки та інші райдужні перспективи. Я був приголомшений і збитий з пантелику. Нарешті я не витримав, бо я людина гаряча. і Я підвівся і розтоптав усі ці листи та всі ці фотографії і скрикнув. Я не одружуся ні на одній з них. Становище моє видавалося безнадійним. У моєму розпорядженні було менше місяця, і за цей час я не міг би зустрітися з чотирма тисячами претенденток на мою руку. Я відчував, якщо я не зможу зустрітися з усіма цими жінками, то протягом усього життя мене буде гризти думка, що я не зустрівся з тою жінкою, яка могла би зробити мене щасливою людиною. І я визнав це за безнадійне діло. І відмовився від цього наміру. Я вийшов з кімнати, засипаної усіма цими фотографіями і листами, і, щоб хоч трохи отямитися, пішов на бульвар і сів у кафе Деляпе. Через деякий час я побачив по бульвару йде один мій друг. Він кивнув мені і усміхнувся. Я намагався відповісти йому усмішкою, та на серці було тяжко. Я зрозумів, що останні роки свого життя мені доведеться провести десь у Тулоні або Бресті, як офіцеру з мізерною пенсією. Мій друг зупинився, підійшов до мене і сів поруч. «Чому ти такий похмурий, Моншер?» – спитав він мене. «Ти завжди був найвеселіший із смертних. Я був радий тому, що з'явилася людина, з якою міг поділитися своїм лихом, і розказав йому всю історію. Він зареготав. Зараз я мушу визнати, що весь цей випадок був досить комічний, але тоді, запевняю вас, мені було не до сміху. Я так і сказав йому, до того ж у грубоватій формі, а він, намагаючись стримати свої веселощі, спитав мене, але, любий мій, ти справді хочеш одружитися? Тут у мене зовсім урвався терпець. «Дурньо ти заплішаний», – сказав я, – Якби я не хотів одружитися, і до того ж не гаючи часу найближчі два тижні, то хіба згаяв би я три дні на читання любовних листів від жінок, яких я ніколи не бачив? «Заспокойся і вислухай мене», – відповів він. «У мене є двоюрідна сестра, яка мешкає у Женеві. Вона швейцарка, належить до дуже впливової родини у республіці. Репутація її бездоганна, вік підхожий». Стара діва останні 15 років доглядала за хворою матір'ю, яка нещодавно померла. У неї солідна освіта, і вона непогана собою. «Судячи з твоїх слів, вона сама довершеність», – сказав я. Я цього не говорив, але в неї відмінне виховання, і вона цілком могла би посісти те становище, яке ти міг би їй запропонувати. «Але ти забуваєш одне», – сказав я. Який їй сенс кидати своїх друзів і свій звичний побут і їхати у заслання з чоловіком 49 років, який до того ж аж ніяк не красень? Губернатор перервав свою розповідь і, знизавши плечима так виразно, що голова його сховалася між ними, повернувся до нас. Визнаю, я потворний. Моя потворність не викликає ні жаху, ні поваги, а тільки сміх. А така потворність найгірша за все. Коли люди бачать мене вперше, вони не здригаються від жаху. Що якоюсь мірою було б приємно для мене. Вони ж просто вибухають сміхом. Слухайте, коли чарівний містер Вілкінс показував мені вранці своїх тварин, то персі Орангутанг простягнув руки, і якби не грати клітки... Він би притиснув мене до грудей, немов давно пропалого брата. Справді, коли одного разу я відвідав зоопарк у Парижі і мені сказали, що утекла одна із мавп, я квапливо пішов до виходу, бо побоювався, що мене приймуть за втікача, схоплять і, незважаючи на мої благання, посадять у мавп'ячий вольєр. Войонмономі, сказала його дружина низьким голосом. Ти говориш нісенітниці. Я не кажу, що ти – Аполлон, але при такому становищі у суспільстві, яке ти посідаєш, зовсім не обов'язково бути красивим. Зате в тебе є достойність, солідність. Ти з тих людей, яких жінки, звичайно, називають симпатичний чоловік. Я продовжу свою розповідь. Коли я зробив це зауваження своєму другу, він відповів, «Вчинки жінок ніколи не можна передбачити». У шлюбі є дещо таке, що приваблює їх дивовижним чином. Ти нічим не ризикуєш, пропонуючи їй свою руку. Кінець кінцем, коли жінці освічуються, вона вважає це за комплімент. У найгіршому випадку вона відмовиться. «Але ж твою двоюрідну сестру я не знаю», – сказав я, – «і не маю уявлення, як з нею познайомитися». Я не можу піти до неї додому і, коли мене проведуть у вітальню, сказати «Ось, я прийшов просити вас вийти за мене заміж». Вона може подумати, що я божевільний і покличе на допомогу. Крім того, я дуже сором'язлива людина і на такий крок ніколи не зважуся. На що мій друг відповів «Пораджу тобі, як це зробити. Їдь у Женеву» і дай їй від мене коробку шоколадних цукерок. Вона буде дуже рада почути звістку про мене і з задоволенням прийме тебе. Побалакай з нею трохи, і якщо вона тобі не сподобається, попрощайся з нею, і в цьому не буде нічого поганого. А якщо вона сподобається тобі, то ми обміркуємо це діло, і ти офіційно попросиш її руки. Я був у вічаї. Здавалося, іншого виходу не було. Ми зразу пішли до крамниці, купили велику коробку шоколадних цукерок, і того ж вечора я виїхав поїздом у Женеву. Тільки-но я прибув туди, як зразу ж надіслав їй листа, у якому повідомив, що у мене є подарунок від її кузена і що я хотів би особисто вручити його. Через годину я одержав її відповідь, у якій вона писала, що з задоволенням прийме мене о четвертій годині дня. Останні хвилини перед від'їздом я провів перед дзеркалом і разів сімнадцять приміряв кроватку. Рівно о четвертій годині я стояв вже біля дверей її хати. Мене зразу ж провели до вітальні. Вона чекала на мене. Її кузен сказав, що вона неповторна. Можете уявити моє здивування – «Коли я побачив молоду жінку, ну, скажімо, ще молоду, величаву достойністю Юнони, зовнішністю Венери і, судячи з її погляду, обдаровану розумом Мінерви». «Ти аж надто перебільшуєш», – озвалася його дружина. «Та, гадаю, ці пани вже зрозуміли, що не можна вірити всьому, що ти говориш». «Заприсягаюся вам, я нічого не перебільшую. Я був такий вражений, що мало не впустив коробку з цукерками». Я вручив їй коробку і розповів про її кузена. Я виявив, що вона жінка мила і привітна. Ми розмовляли близько чверті години. Потім я сказав собі «Вперед». Я сказав їй «Мадам». Мушу вам сказати, що я прийшов сюди не тільки заради того, щоб вручити вам коробку цукерок. Вона усміхнулася і зауважила, що у мене, мабуть, були важливіші причини приїхати до Женеви. Я прийшов просити вас зробити мені честь вийти за мене заміж. Жінка здригнулася. Ви збожеволіли, сказала вона. «Благаю вас не відповідати, поки не веду вас у суть справи», – перебив я її і, не даючи сказати ні слова, розповів усю історію. Я повідомив їй про свою об'яву у газеті «Фігаро». Вона сміялася до сліз. Потім я повторив свою пропозицію. «Ви це серйозно?» – спитала вона. «Як найсерйозніше?» Не буду заперечувати, що вашу пропозицію слід, мабуть, обміркувати. Мене це тішить. Ви дасте мені кілька днів на розмірковування. Мадам, я в цілковитому відчаї, відповів я. У мене зовсім немає часу. І якщо ви не погодитесь вийти за мене заміж, мені доведеться повернутися в Париж і знову читати решту півтори тисячі листів, які все ще чекають на мене. «Цілком зрозуміло, що я навряд чи зможу вам зразу відповісти», – відповіла вона. «Я знайома з вами усього лише 15 хвилин. Мені треба порадитись з друзями і родичами». «А яке їм до цього діло? Ви цілком доросла жінка. Цю справу не можна зволікати. Я не можу чекати». «Я сказав вам усе. Ви розумна жінка. Що можуть дати довгі розмірковування по суті справи на даний момент?» Вона вибухнула. «Невже ви бажаєте, щоб я зараз же сказала так чи ні? Це обурливо!» На що я відповів? «Саме це я й прошу!» Через дві години мій поїзд відходить до Парижа. Вона замислено подивилася на мене. «Ви явно божевільний. Вас треба замкнути на замок заради вас самих і суспільства». «Ну то що?» сказав я. «Так?» Чи ні. Вона знизала плечима. Потім вона цілу хвилину мовчала. Я відчував надзвичайне хвилювання. Так. Губернатор махнув рукою у бік дружини. Ось вона. Через два тижні ми одружилися, і я став губернатором колонії. Я знайшов скарб, сер. Це найчарівніша жінка. Одна з тисячі жінок, що має чоловічий інтелект і жіноче чуття. Чудова жінка. «Припни язика», – сказала його дружина. «Ти мене робиш такою ж смішною, як і сам». Він повернувся до бельгійського полковника. «Ви холостяк? Якщо так, то я настійно раджу вам виїхати у Женеву. Це гніздечко найчарівніших молодих жінок. Там ви знайдете жінку» якої більше ніде нема. «Між іншим, Женева – чарівне місто. Не гайте ні хвилини, їдьте туди. Я дам вам листа племінницям моєї дружини». Та підсумок цієї історії підбила його дружина. Справа в тому, що при шлюбі з розрахунку ви плекаєте менше надій, і отже маєте менше підстав для розчарування. Якщо не заявляєте до свого партнера нерозумних претензій, то не буде підстави для роздратування. Не шукайте ідеалу. Вмійте пробачати помилки один одного. Пристрасть, почуття – все чудово, але вони не є придатною підставою для одруження. Розумієте, щоб дві людини були щасливі у шлюбі, вони повинні навчитися поважати одне одного. В них повинні бути однакові умови, «Спільні інтереси. І якщо вони достойні люди, вміють давати і брати, жити і дозволяти жити другому, то й немає підстави, чому їх союз не може бути таким же щасливим, як і наш». Вона помовчала. «Ну, певна річ, мій чоловік – вельми чудова людина». Місьє, що будете пити?»